Încer și pe pământ, și sfânt. Iubiți ascultători, vă anunțăm deschiderea programului I 136, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Așa după cum este și însubtitrul acestei emisiuni, noi ne ocupăm cu Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos cercetând, meditând asupra fiecărui verset luat în mod individual, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații pe care Dumnezeu a găsit cu care să-l inspire pe preotul Niculiță în alcătuirea lor. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe studiul lecțiunii noastre cu versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Ne aflăm acolo într-o împrejurare foarte importantă și plină de învățăminte adânci, cât și de încurajări pentru noi, unde este vorba despre învierea lui Lază. Mai înainte de acestea, vreau să vă spun ceva. Istoria povestește despre un ministru credincios, care într-o dimineață l-a lăsat pe rege să aștepte la ușa sa. Să mă scuze majestatea sa, spuse el deschizând în sfârșit. Am avut întâlnire cu regele regilor. Iubiților, rugăciunea este activitatea primordială în viața creștină. Rugăciunea este legătura pe care o stabilim cu Dumnezeu pentru a-L lăuda, pentru a-I prezenta nevoile noastre și pentru a-I mulțumi când ne răspunde. Să ai o audiență la Dumnezeu, la Dumnezeul suveran și totodată plin de dragoste, este cel mai înalt privilegiu la care poate aspira un muritor. Nimic nu este atât de semnificativ ca rugăciunea. Orice altă activitate ne poate înșela asupra stării noastre spirituale. Este mai ușor să predici decât să te rogi? Este mai ușor să te cheltuiești pentru alții decât să te rogi? Chiar și un necredincios cu sentimente altruiste poate să facă bine aproapelui. Important este timpul petrecut în rugăciune. Cu mult înaintea zorilor, Domnul Hristos urca pe munte pentru a se ruga. El dădea exemplu ucenicilor săi care îi cereau, Doamne învață-ne să ne rugăm. Ce se poate spune despre mine că fac înaintea zorilor? Dar despre tine, iubite ascultător, ne luăm noi timp să ne rugăm? Haideți să ne gândim puțin în modul cel mai simplu și mai practic posibil. Dacă ți s-ar spune că ți se acordă o audiență de către președintele statului, nu mă interesează pe mine dacă îți place de el sau nu, nu mă interesează ce părere ai despre el, eu nu mă pricep la politică în niciun fel, în ceea ce mă privește, potrivit scripturii pe care o am în mână și pe care o aveți și dumneavoastră sunt sigur, Potrivit textului din Roman 13, toate autoritățile sunt înrânduite de Dumnezeu și noi suntem chemați să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Presupunând așadar că orice sentimente ai nutri față de președintele Statului în care te afli, să zicem că ți s-ar acorda audiență într-una din zilele acestea, cei s-ar spune că ai intrare la el și stă de vorbă cu tine, probabil chiar și o oră te lasă să-i spui toate păsările care le ai va face pentru tine și ești convins că va face pentru pentru tine tot ceea ce poate, e bine, spunem. nu-ți va bate inima în mod deosebit? Dacă ai ști că mai este până atunci timp de șase zile, șapte zile o lună, n-ai numărat zilele până la momentul în care vei avea marele privilegiu de a sta cu președintele statului? Iată însă că aici Dumnezeu, suveran, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul tuturor constelațiilor întregului univers cunoscut și necunoscut de noi, îți dă harul și privilegiul ca în fiecare zi, în fiecare clip a vieții tale, să te prezinți înaintea lui și să stai de vorbă cu el. Și mult mai mult decât ar putea face un președinte de stat, oricât de bun ar fi, oricât de binevoitor, oricât de plin de bine ar fi, mult mai mult decât el poate să facă Dumnezeu căci un om, cât ar fi de mare, este bietul de el un om. Viața lui este ca unui ou. L-ai scăpat de mână, s-a terminat, nu mai poți să faci nimic din el. Pe când Dumnezeu, la care ne putem prezenta prin Domnul Isus Hristos în fiecare clip a vieții noastre, El este Cel care este izvorul vieții și oricărui bine. Iată ce mare har ne-a făcut să ne putem prezenta prin rugăciune înaintea Lui. Te rugăm, Doamne Tată, cere să binecuvinte și ascultarea mesajului acestuia, îndemnându-ne mai mult să ne prezentăm înaintea ta să folosim acest privilegiu înalt, de a sta de vorbă cu tine prin rugăciune, pentru slava ta veșnică și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. De nu poți ca să fii cu mine, Iisuse, nu meu, Ridica nu. orice să ne lăsăm pe lumea aceasta, numai de ceasul rugăciunii să nu ne lipsim și de cele ce ne descopere el în timpul rugăciunii și în timpul citirii cuvântului sau ce sfânt, să nu ne lăsăm nici de cum. Iubiți ascultători, îndreptându-ne acum către lecțiunea noastră de zi, versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, în care citim că Atunci Isus le-a spus pe față, Lazar a murit. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus avârșește marea minune a învierii lui Lazar din morți. Domnul Isus le spune ucenicilor după ce așteptase încă două zile, Haidem să mergem, prietenul nostru Lazar doarme. Ucenicii însă au crezut că spune el a adormit. Domnul Isus, de data aceasta în versetul 14 le-a spus pe față, Nu, nu-i vorba despre somn, ci-i vorba că Lazar a murit. Sunt vremuri și împrejurări când adevărul trebuie spus pe față, fără haina pildelor sau asemănărilor. Până nu vin aceste vremuri și împrejurări, să nu aruncăm la întâmplare mărgăritarul adevărului, ca să nu-l facem nefolositor. Domnul Isus a spus ucenicilor adevărul pe față, pentru că sosise clipa potrivită. Ei aveau nevoie de o limpezire în gândirea și în credința lor, iar Domnul Isus le-a dat-o. Ucenicii, Chiar dacă nu înțelegeau toate cuvintele și lucrările Domnului Isus, rămâneau totuși cu el, iar el, la timpul potrivit, le dădea lămuririle necesare. Să învățăm și noi de la ucenici statornicia lângă Domnului Isus, și chiar dacă nu pricepe multe lucruri, el nu ne va lăsa, ci la timpul potrivit vom primi lumină. Isus le-a spus pe față, Când simțim călăuzirea Duhului Sfânt, când avem o sfântă siguranță că împlinim voia și gândul lui Dumnezeu, să spunem pe fața adevărul și despre om, despre lucrările și faptele lui, și despre Dumnezeu, așa cum făcea Domnul Isus. El nu s-a ferit să vorbească deschis ucenicilor, noroadelor, fariseilor și cărturarilor, învățându-i și mustrându-i, dacă era nevoie, pentru ca adevărul lui Dumnezeu să fie cunoscut. Dar așa cum s-a zis, totdeauna la timpul potrivit și sub călăuzirea Tatălui Ceresc. Adevărul trebuie mărturisit totdeauna, fie ascuns sub acoperământul pildelor și asemănărilor, fie pe față. Niciodată însă nu trebuie tăgăduit prin vorbă, tăcere sau atitudine pasivă. Domnul Isus, și în această privință ne este o pildă desăvârșită. Când a fost timp potrivit, el a strigat cu tare adevărul în templu, dar când împrejurările erau potrivnice, El a vorbit în pilde sau s-a retras deoparte, spunând ucenicilor ceea ce era nevoie. Să privim la Domnul Isus și nu vom greși în umblarea și lucrarea noastră. Atunci Isus le-a spus pe față, Lazar a murit. Iată un gând duhovnicesc. Atunci când ni se pare că ajutorul lui Dumnezeu nu mai vine... Lazăr înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Atunci se pregătește o a lui. Știm că Lazăr a înviat sănătos, nu bolnav, cum era înainte de moarte. La versetul 15, versetul următor din Ioan 11 unde ne aflăm, Domnul Isus, după ce le spune ucenicilor, pe față Lazăr a murit, continuă: Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haideți să mergem la el. Binecuvântat să fie înțelepțiunea nespus de felurita lui Dumnezeu și dragostea lui cea tainică și veșnică mereu prezentă față de făpturile sale. Dumnezeu în înțelepciunea și în dragostea sa de multe ori lasă pe om singur în durerea și în încercarea lui pentru ca după aceea să vină la el cu un har nespus mai mare decât ar fi dat dacă ar fi venit înainte. Dumnezeu nu a fost cu omul în prăpasti păcatului și a morții, ci a lăsat să se zbată singur mii de ani. Însă dragostea și înțelepciunea lui l-au urmărit tot timpul, în așa fel încât la vremea potrivită, prin Domnul Isus Hristos, s-a coborât în afundul cel mai întunecat și a scos de acolo tot ce era căzut. Omul mântuit prin jertfa Domnului Isus Hristos, se află pe o treaptă mai înaltă decât omul înainte de căderea lui în păcat. Atunci era cu pericolul căderii în față. Acum însă, după intrarea în veșnicie, având experiența cu păcatul, nu se mai află pericol. Spune Domnul Isus: eu le dau viața veșnică, în veac nu voi pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Să fim de plin încrezători că atunci când ne aflăm în necaz și Domnul nu intervine, cu toate că îl rugăm stăluitor, înseamnă că El pregătește un har mai mare pentru noi decât ceea ce îi cerem și decât ceea ce ne-ar fi dat dacă ar fi venit imediat când îl chemam noi. Așa cum am mai amintit, nu de mult în urmă, împrejurarea celor trei tineri, prietenii lui Daniel, care au fost aruncați în foc de către Nebucadnețar. Domnul Dumnezeu ar fi putut foarte simplu să prevină aruncarea lor în cuptor și atunci ar fi fost într-adevăr o minune. Minunea însă a fost mult mai mare când i-a lăsat să intre în cuptor și i-a scos din mijlocul flăcărilor fără ca măcar un fir de păr din capul lor să miroasa pârlit. Atunci au putut oamenii mai bine să înțeleagă că într-adevăr Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Prevenirea aruncărilor în cuptor ar fi putut poate fi interpretată. Dar când din mijlocul flăcărilor care omorâseră, trebuie să fim foarte atenți. Ne arată cuvântul că flăcările au omorât pe cei care i-au aruncat pe cei trei tineri în cuptor. Deci oamenii care au fost folosiți la aruncarea celor trei tineri în cuptor au fost omorâți de dogoarea focului. Dar cei trei care au fost aruncați în inima focului au ieșit afară teferi vii, sănătoși, fără ca măcar un fir de păr din capul lor să miroase părlit. Au avut dovada cea mai zguduitoare atunci oamenii, căci au văzut cum flăcările erau reale, că omorusere pe cei care au aruncat pe tineri în cuptor, dar tinerii care au fost aruncați n-au venit afară nici măcar cu miros de pârlit pe ei. Ce minunată izbăvire a putut să dea Dumnezeu, însă vieții tineri, au trebuit să o plătească, ei și-au hotărât sfârșitul, au fost convinși că vor sfârși, au primit această încercare și pentru că i-au permis lui Dumnezeu să-i ducă până în mijlocul focului, de aceea izbăvirea pe care le-a dat-o a fost mult mai mare și vă rog să rețineți. Împăratul a dat poruncă la cele peste 127 deținuturi pe care le avea să se încreadă în Dumnezeu, spunând că nu există alt Dumnezeu în afară de lui Shadrach, Meșac și Abednego. Iată deci pentru ce a îngăduit Dumnezeu ca acești tineri să fie totuși legați și aruncați de vii în mijlocul flăcărilor. Izbăvirea de la urmă este de necomparat cu ceea ce le-ar fi dat numai la început. De aceea, iubiți ascultători, Dumnezeu îngăduie de multe ori și în viața noastră să fim aruncați în mijlocul flăcărilor, pentru ca de acolo să ne aducă o izbăvire pe care niciodată mintea și inima noastră n-ar fi putut o concepe și o izbăvire care să aibă un rod binecuvântat în jurul nostru, așa după cum peste 127 de țări. Au fost obligate să audă despre Dumnezeul lui Shadrach și Abednego numai pentru faptul că i-au primit să fie aruncați în foc, tot așa și mulți din jurul nostru vor ajunge să-L cunoască pe Hristos numai pentru faptul că noi îi dăm voie lui Dumnezeu să ne arunce unde vrea El în încercările în care vrea El și să ne țină acolo cât socotește El că este cazul. Domnul Dumnezeu să facă în așa fel încât gândurile acestea să ne învioreze și să ne dea și mai mult curaj să-i dăm voie lui Dumnezeu să facă tot ce îi place în viața noastră, cum a făcut și în viața Fiului Său, Domnul Isus Hristos, când a fost aici pe pământ. Venind înapoi la versetul nostru, la textul lecțiunii de astăzi, citind deci din nou versetul 15 din Ioan 11, unde Domnul Isus spune Și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haideți să mergem la el. În viața Domnului Isus, și când vine, și când pleacă, toate mișcările Lui sunt pentru noi. El este numai pentru noi și dorește să fim și noi numai pentru El. Dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Isus, dacă ne-am lepădat cu adevărat de noi înșine și-L urmăm oriunde merge El, atunci trebuie să știm sigur că tot ce face și tot ce nu face El pentru noi când El rugăm, are în vedere numai de săvârșirea credinței noastre. Mă bucur că n-am fost acolo, spune Domnul Isus, pentru ca voi să credeți. Credința ucenicilor Domnului Isus a crescut neînchipuit mai mult în urma faptului că mântuitorul nu s-a dus să vindece pe Lazar, care era grav bolnav, ci l-a lăsat să moară și apoi să-l învieze din mormântul în care se afla mort de patru zile. Domnul se bucură, gândindu-se la foloasele de care vor avea parte ucenicii, când vor vedea puterea vieții, desfășurându-se în ținutul morții, lucru care îi va face să creadă în el, nu numai ca Mesia, ci ca Fiul lui Dumnezeu care a venit să aducă viața acolo unde stăpânea moartea, sub care se găseau toți oamenii și se găsesc încă și astăzi. Toți aceia care sunt în starea lor firească se găsesc încă sub puterea morții. Lazar cel mort închipui această stare de moarte. Pentru ca să ne crească și să ne desăvârșească în credință, Domnul Iisus întrebuințează toate mijloacele. Nu numai când ne dă daruri, ci și când ne le ia, El, Marele nostru Mântuitor, urmărește tot binele nostru veșnic. Slăvit să fie numele acum și în vecii vecilor. În versetul 16, după ce Domnul Iisus le spune, mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el, Toma, zis geamănul, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Găsim în Noul Testament patru vorbiri scurte care s-au păstrat de la Sfântul Apostol Toma și toate patru sunt arătate în Sfânta Evanghelie după Ioan, respectiv capitolul 11 cu versetul 16 pe care îl studiem acum. Capitolul 14 cu versetul 5, capitolul 20 cu versetul 25 și pe urmă tot capitolul 20 cu versetul 28. Toma a zis geamăn, deloc era din Galileea. Se spune că după pogorârea Duhului Sfânt, când toți apostolii s-au împrăștiat din Ierusalim, Toma a propovăduit Evanghelia Domnului Isus în Parția și apoi a trecut în India unde a murit ca martir. Din cele patru vorbiri scurte ale lui Toma, se poate caracteriza persoana lui. Era de o seriozitate adâncă, înclinat spre partea văzută și pipăibilă a lucrurilor. Avea un spirit critic, era îndoielnic din necesitatea de a cunoaște adevărul. Odată convins, se avânta energic și hotărât în convingerii credinței sale. Tradiția spune că Toma avea un geamăn, o soră, pe care o chema Lisia. Toma, deci, ne arată cuvântul aici, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Care este oare izvorul acestei hotărâri? Credința sau necredința? Firea sau duhul? Unii cercetători ai Sfinților Scripturi sunt de părere că firea și necredința au vorbit prin gura lui Toma. Dacă ar fi vorba de Lazar, am înclinat să credem că firea a fost cea care a vorbit, dar aici se înțelege limpede că este vorba despre Domnul Isus, scris el cu literă mare în această traducere. Știind cu ce ură căutau iudeii pe Domnul Isus ca să-l omoare, Toma, împreună cu ceilalți apostoli, erau siguri că îndată ce el va intra în Ierusalim, se vor năpusti vrăjmașii asupra lui și îl vor omorî. De aceea, el, Toma, îndeamnă și pe ceilalți apostoli cu cuvintele Haideți și noi să murim cu el, adică să murim împreună cu Hristos când îl vor omorâ iudei. Cu alte cuvinte, haideți să-l apărăm. Era o hotărâre eroică, izvorâtă dintr-o credință puternică și dintr-o dragoste mare și fierbinte, gata de moarte alături de marele și iubitul lor învățător. Toma a ales calea jertfei pentru Domnul Isus și îndemnat cu hotărâre și pe ceilalți apostoli la același lucru. Duhovnicește înțelegând lucrurile, adevărații urmași ai Domnului Isus trebuie să moară cu el, ca apoi să aibă viața nouă împreună cu el. Cuvântul Domnului ne spune așa, Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Fericitul Augustin spunea, Murim ca să începem să trăim. Cine nu se mai teme de moarte, este cel mai puternic om A merge deschis și liniștit Spre moarte Înseamnă că i-ai biruit boldul Cu venin și ea nu mai are nicio putere asupra ta Adevărata întoarcere la Dumnezeu Este moartea față de lume Și învierea la o viață nouă Împreună cu Hristos În continuare La versetul 17 Evanghelistul Ioan ne spune că Atunci când a venit Iisus a aflat că Lazări era de patru zile în mormânt. Dacă ar veni acum Domnul Isus, cum ne-ar afla oare? Iată o întrebare serioasă. Întâi și-a făcut moartea lucrarea, dar nu ea are ultimul cuvânt. Acum e rândul Domnului Isus, ca să spună El, Domnul vieții, ultimul cuvânt și să-și arate El lucrarea într-o lumină care nu mai poate fi acoperită de nimeni și de nimic. Cine poate sta în fața tot puterniciei stăpânului vieții? Care putere diavolească și care mormânt? Nimeni. Toate forțele vrăjmașe cad în frânte în fața marelui stăpân. Când a venit Isus, Așa începe versetul. Moartea și păcatul au putere numai până când vine Isus. Și el vine acolo unde este așteptat și primit. Dragul meu, la tine a venit Isus? Ai auzit tu cuvântul lui? Și dacă a venit, l-ai primit tu prin credință și pocăință ca să-ți poată aduce învierea din moartea păcatului? Căci nu numai mormântul trupului este fioros, ci mult mai fioros și mai de temut este mormântul păcatului. Mântuitorul nostru, Isus Hristos, a venit din cer mai întâi pentru izbăvirea omului din mormântul păcatului, apoi și din mormântul în care zac trupurile moarte, așa după cum vedem la Ioan 5 cu 25 și tot Ioan 5 cu 28. Vor avea parte de înviere bună numai cei care acum au înviat din moartea păcatului prin auzirea și primirea cuvântului Fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus. Deci, când a venit Isus, Iată, El a venit și acum la tine. Ce faci tu cu El? Și iată ce citim în versetul 18. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Betania, această mică localitate, era aproape de Ierusalim, cam vreo 3 km după măsurătoarea de astăzi, și aici, în casa Martei, Mariei și a lui Lazar, se retrăgea Domnul Isus cu ucenicii săi din mijlocul capitalei aglomerate. Aici simțeau cu toții fiorul sfânt al dragostei și al părtășiei și găseau loc de odihnă pentru trupurile obosite de pe drumurile lungi ale țării. Betania era aproape de Ierusalim. Numele Betania în tălmăcire însemnează casa dulce, casa smochinelor și mai însemnează și Casa Harului sau Casa Îndurerii Lui Dumnezeu. Numele Ierusalim însemnează locul păcii sau cetatea păcii. Duhovnicește deci înțelegând lucrurile, Betania, Harul Domnului, se află totdeauna de Ierusalim, de pace. Harul și pacea, aceste laturi ale dumnezeirii, sunt amintite mereu împreună în toate epistolele noului testament ca doi însoțitori puternici și neclintiți ai vieții adevărate în Domnul Isus Hristos. Fără har și pace nu poate exista viața creștină normală. Fără har și pace nu poate fi părtășie în sânul unei adunări creștine. Fără har și pace nu poate fi roadă, biruință și bucurie într-o inimă și nici într-o comunitate. Numai harul și pacea care au fost aduse din cer prin Domnul Isus Hristos prin jertfa lui de pe cruce, pot da o viață nouă, cerească tuturora acelora care prin credință se deschid pentru primirea Mântuitorului Hristos. Dragul meu, tu ai pace și har în viața ta? Dacă ai primit cu adevărat pe Domnul Isus prin credință și pocăință, atunci harul și pacea te inundă în fiecare clipă, ca un râu care se revarsă și te face fericit și roditor spre slava lui Dumnezeu. Fie ca îndemnurile acestea să-și găsească un răsunet adânc și puternic în inimile tuturor ascultătorilor noștri, atât în inimile celor care nu l-au primit încă pe Domnul Isus, harul și pacea într-chipate, determinându-i să facă lucrul acesta chiar acum, cât și în inimile tuturor celor care l-au primit pe Domnul Isus, dar care, așa cum ni se întâmplă tuturor în fiecare zi de multe ori, umblăm totuși călăuziți de firea noastră veche și din pricina aceasta suntem nevoiți să culegem roadele ei amare. Și acum, iubiți ascultători, după ce am vorbit despre har, adică despre îndurare, despre mila lui Dumnezeu, cât și despre pacea pe care ne-a adus-o El, haideți ca în continuare să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Vestea Bună. Poezia aceasta scoate în evidență pe Domnul Isus, care este, de fapt, întruchiparea harului și păcii a tuturor darurilor Lui Dumnezeu trimise către noi. Poezia aceasta are un mesaj evident de chemare la mântuire a tuturor acelora care n-au experimentat încă harul acesta mare de a deveni copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou și urmată de botez, așa cum ne lasă cuvântul scris, cum ne poruncește Dumnezeu în Evanghelia cea după Marcu. În același timp, poezia aceasta are un mesaj puternic tuturor acelora care au primit deja pe Domnul Isus Hristos, dar în viața de zi cu zi nu umblă călăuziți și mânați de Duhul lui Cristos, așa cum se întâmplă fiecare dintre noi fără nicio excepție. Să luăm deci aminte la citirea acestei poezii, potrivă și unii și ceilalți. Dintr-un străfund de vremi îndepărtate, cu lung ecou spre ziua de apoi, din spiritul stăpânitor a toate și aducător de sfântă libertate, o veste bună a sosit la noi. O veste bună pentru ori și cine Ca un răvaș împărătesc de har Ca mângâierile printre suspine Solia de la porțile divine Se aude azi pe al nostru vechi hotar Veniți de pretutindeni cu grăbire E timpul sfânt al ploilor târzii Și masa-i pregătită în mărire Ne cheamă Dumnezeu la mântuire La marele ospăți din veșnicii Vă ridicați din praf o, robi ai firii, săraci nenorocii și muritori, la noi sosit-a prințul nemuririi, Isus, aducătorul mântuirii, luceafărul strălucitor din zori. Ne-a scos Isus din cea mai grea robie, în veci să fie numele glorificat, ne-a dat izvoarele de bucurie și prin credința în el, pe veșnicie, în sfânta împărăție ne-a mutat. Amin.